Vi är välkomna allihop till nu pratar vi film. I samarbete med filmpodden. I alla fall halva halva Vi är på väg till Retrosa mitten 2015. kollor då? Ja. Ni som inte vet då vad Retorresan är, så är det en gammal podcast som med... är. Som på namnet, va? Ja. <laughs> som slutade för fyra år sedan. Och med Anders annarsöv och Samson Wiklund och vi är en liten armé, som vi kallar oss, som är lyssnare till dem. Och vi har gjort nu det här tredje året i rad. Vi träffas med dem. Är det bro. Ja, vad Ja, Erebro har det bro är blivit, för det ligger rätt så bra till för alla att åka till. Det är väl Johan Andersson som är hjälten här, va? Ja. Han har dratt ihop allt det. Ebbe, för fan. Ja, så det han. Det är skitkul. Och, eh, ja, det är eh, super att spela tv-spel. Retro. Lätt. Var det så blir riktigt roligt? Ja, och jag har ju varit där eh, ja alla tre gånger nu då. Tre gånger, det är ju många missar andra året. Ja, Förstår du. nästan ju... första också. Ja, precis. <laughs> det som blir riktigt roligt att ta året igen. Ja. Uh, ja, när vi gäller på väg upp till bilen, eller i bilen här så... Ja, klipp. ja, vi sitter i bilen här och eh, på väg dit och vi tänkte när vi är där eh, så eh, ja ska vi snacka lite mer och eh, se om vi får med Samson och dem och prata lite också i podden. Mm, det blir spännande att se. Ja, vi vill bara dokumentera lite hur träffen kommer vara. Lite lätt. Lite lätt vi får se vad vi det, orkar. Just det, just det. Vi får ju ta och gratulera Louis på födelsedag. Ja, just det. Jag vill inte ha med Louis heller. Och han... Han är väl inte ledsen för det. Han fyller år idag. <laughs> nej, jag skulle gärna vilja ha med Men Ja, nej. Grattis eller väl? Grattis, säger vi. Ja. Och Gustav, han... Får jag Eller hänga med? <laughs> eller, så... eller vad säger du? Jag vet inte, jag har nog inte frågat än så Nej. <laughs> Han brukar vara sitt upptagande. Ja, nej, men det är bra att dela upp. Så två halvböcker. Ja, perfekt. det blir nio. Då ses vi ses sen. sen? Hej! Hej! Så, då är vi nästa framme eller? Eh, ja. Vi har fått lite käk i alla fall, det var ju himla ljut. Ja. Vi Är vi inte halvsponsrade av Burger King eller så att eh, Ja, vi blev det. Eller vi tvingade på oss <laughs> <laughs> Nej, vi fick alltid tala för oss. Men det var god början och gå, strips. Tjock och fina. <laughs> Hur långt är det kvar, tror eh, Nej, jag har på typ 40 minuter. Ja, det så pass. Vi satt här vi har att lite och småvysigt och ätit lite och helt plötsligt är klockan halv sex. Det gick klass samt. Ja, det är 22 mil kvar till Örebro i alla fall och sen ja. ska vi utanför Örebro. Så det ja, är det bortanför? Ja, ja. ute i skogen. Det blir ju gött att sätta igång sen och partöja lite. Ja. ja, fy fan, en öl på räddet. Ja, då somnar man som en bebis. <laughs> ja, det var ett litet kipp igen. Ja, då har vi kommit fram för en väldigt länge sen, men vi hade jättetrevligt att prata med lite folk, så vi kunde inte... Bada, oh, törskit läget och... Ja, och så har vi druckit lite öl här nu också. Helt perfekt, det är hur mycket som helst. Oh ja, mm. eh, tredje gången gilt säger man eh, att det ska bli bra, det var bra om andra gånger också, men... Nej, eh, sju trevligt folk. alltså så och... länge vi är helt suveränt. Ja, öl med nördar är det bästa som finns. O oh ja. Mm. Ehm, ja, vad vi försöker rycka tag i någon i morgon och prata lite mer kanske. Ja, det är, vi har ju kommit nu och just nu så sitter vi vid den äh, lägeren, Nej, Inte just nu när vi spelar in, men hur mycket har du spelat? Jag har faktiskt inte spelat något. <laughs> jag har ja. med lite Smash Bros och äh, Towerfall spelat och sen har jag provat lite Rocket League också. Okej. Okay. Sjukt roligt. Mm. Nej, ja, spela suverän. blir lite mer imorgon för min del. Ja, eh, stämningen är helt suverän. Ja, jag har fastnat i filmsnack och... Ja, bara druckit öl och nu sitter vi som sagt i en lägereld och köttar. ja, och njuter. Ja. Vi går ut igen va? Nu går vi ut igen så vi... När vi hörs igen så är det en ny dag, lördag. Så, dagen efter... Ja, frukost i magen och eh, nypromenerade. Ja, ute i skogen och knallar. Gött kommer kommer ut och röra på sig lite. Ja, eh, det blev väldigt mycket igår, för min del i alla fall. <laughs> Man är inte van längre. Nej. Och vilka sängar? Kan man kalla dem för sängar? Ja, för min del kan man kalla det sängar. Gött, inte för min. Nej, eh, badkar <laughs> för din del kanske. Ah, Men det är ju sjukmysigt. Ja. Det är bara hänga out with fellow nerds. Ja, <laughs> nu bara nyckla till lite lite käk till. Han, upp och spela igen. Ja. Så att det spelade till Bloodborne den sista. Aha. Det var riktigt fet stämning. Mm. Nej, jag har inte rört den enda konsolen. Nej. Men det blir lite idag. Och idag då, lördag, så är det tävlingar. Och... Ja, det är ganska spel för Helos Lantern idag. Ja. De har äh... lite film att kolla på. De har ju gamla Turtles och himen och... på VOS. Ja. Det saknade jag förra året. Ja. Det hade vi förstår första året. Och kunna sitta och hänga lite där Men som sagt, det här är en nördträff. Så att det finns allting. Alltså videofilmer. Nästan alla konsoler du kan tänka dig. Sjukt mysigt. Ja, vi har alltså också ett eh, arkadekabinett. <laughs> Vet du Tobias släpper med ett arkadekabinett? Mm. Eh, Retrospelaren kallar han sig. Mm. Eh, kan ni googla på nätet. Eh, nej, så vi har det jättebra. Ja, helt super. Och den här promenaden är ju guld. Ja. Guld. Det är två som har badat. Tre som har badat redan. Mm. Så. jag tänkte också att jag skulle hoppa i sen och paddla en sån här paddelbåt. Det får jag själv. Nej, du ska med. <laughs> nej, nej, nej, Och så senare idag då, så ska vi eh, eh, försöka prata med lite folk. Mm. Eh, Samson skulle kunna tänka sig att vi får se ja. om Samson kommer säga några ord. Och det är ju Anders och Samson som eh, vi är här för. Utan dem så hade inte vi står där idag. Och Johan, det sa ja. vi nog före, Det har vi sagt förut, men det går att säga om. Ja, uh, ja mer sen. Yep. Tack och hej! Så, då står jag med Lukas. Tja! Vad heter Röppnad? Astelund. Har du kul? En gång till. Har du kul? Ja, det är jättetrevligt där. här. Ja. Härlig gemenskap. Ja, det lär du ja Har du varit med du har varit med förut dag? Ja, men förra året också. Ja? ja. Gud. Vad ser du på för filmer? Eh, mestadels superhjältefilmer just nu, men det går lite i perioder. Liksom. Ja. Ja. Det har ju nyligen kommit eh, Ant-Man och Avengers var. Vad tyckte du om Ant-Man? ant, eh, ant tyckte jag var skitbra. Ja, jag såg också den sist. Ja. var sjukt roligt. Avengers däremot tyckte jag var... Jag har inte sett den nya, även nu själv? den var inte lika bra. Äh? Alltså, ah, jag säger så. Jag ska inte säga för mycket om du inte har sett den. det, ah, det är bra. <laughs> Vad är favoritfilmen? Favoritfilm? Det är ju svårt att svara på egentligen, tycker jag. Men eh, typ allt av eh, Quentin Tarantino och Superhjältefilms är det väl Dark Knight. Ja. Ah. Ah. Ska du vara med, med Bob? Nu kom Bob också. Hej! Vi spelar in för nu pratar vi till. Jag förstår det, Peter. Vad är... var va, va, frågan? Nej, ah, vi är ju bara att vi pratar lite hur vi har det Ja, jag tycker du ska en massa filmer. Nämligen, jag frågar ja, var du lyssnar på en film? Jaha. Eller lyssna på en film. <laughs> <laughs> Vi har inget mål det blir ju där. <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vad jag ska säga. Jag, jag ställer en fråga. Vad tyckte du om Twin Peaks? Jättebra. Uh, Återigen. Uh, uh. alltså, uh. Jag började lyssna på en, ny, en annan podcast som inte alls var så bra. Och Som också ser om hela skiten. Men ändå direkt. Ah, kanske skulle se om den är någonting. Så jävla bra. Och så alltså, nu har jag också sett den här. Den här me? Den är ju två timmar lång. Egentligen, när de gjorde de här första provvisningarna i publik. Då var den ja. tre och en halv timmar lång. Oj. Och de en och en halv timmarna har släpptes förra året. Har de gjort det? Den första gången då. Den heter... Den kom på blue Air boxen. Ja, Jag har sett den. Och jättemycket... Det finns jätte dåliga scener. Bland annat den när Cooper pratar med Diane. att hon inte syns. Och det märks att han spelar mot ingen. Ja. Och det är sådär. Det var tur att de inte är med där. För det blir bara hajt. Men det är några scener. Till exempel vid slutet i spegeln. Blir förlängt. Så man får se mer där och det är så. Här... Och det var jättebra. Så, så vi ska så. se en Bobcat. Uh, ah, Twin box. Peaks bokarna. Five walked ut med ni och uh, den där extra delen så. Vi ska hitta en Mikro. Är det Mikro? Uh, det fanns nog <laughs> <laughs> Det är rätt fysikbok. Ja så faktiskt Five med mig från Macasona på Alvarsset. Jag ah. fick äh, älska Twin Peaks så var det första året förra året så fick jag blåra i boxen men. Ja för du. Så har du också den här. Ja precis. Tja. Ja det är helt fantastiskt, vi ser ja. verkligen framåt som Vet ni Vi har ju ja. glas. Ja, men du får vara med här och säga din bästa film för och du heter? Anton. Från podden... Sverige. Nej! <laughs> Från spela in vad spelar ni in, det. in, det. Ja. Spelar ni in det, så. ja vi spelar Instagram. Ja, Okej, okay. vad, sk vad ska ni göra med det? Ja vi... Det tar vi sen. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vad gillar du för film? För film? Alltså ja, är det mycket film? Alldeles för lite, men jag gillar drama Jag gillar dramafilmer ja. drama Svenska filmer? Nej, bara vissa, alltså vissa är ju skitbra Typ ja. Ruben Östlund är ju allt bra Och Stig Larsson jag säga. vad heter han, Bergman? Ja just det, det har man sett så många av för typ. Nej okej, okay. <laughs> men typ scener och är sjukt jävla bra ja, jag, som men, serie och... jag såg uh, Turist nu Ja? Den, uh, Den var inte så bra Tyckte jag. tycker tyckte den var ganska bra. Men alltså, jag gillar verkligen hans sätt att göra film. Ja, det är sjukt snyggt. Sjukt Ja, sjuk, snygg. uh, men ännu snyggare och bättre på alla sätt är ju de ofrivilliga. Ja. Mycket mer och Allt känns som att de måste bara satt kameran i hörnet av ett rum, typ. Ja, men det finns ju så olika klipp, va? Vad du Nej. Ja, uh, Det är en massa olika liksom, små korta scener. Det är inga stora riktigt? Nej, det är ingen ordentlig röd tråd annat än att typ män människor <laughs> som interagerar med varandra och normer och... Ja. Ja, vi är nöjda, så tror Ja, perfekt. Så, då är vi samlade här på Kollot igen. Och dricker lite öl, i alla fall jag. Och ett Lackvist. Jag ett Lackvist, ja. Och vi har några besökare här. Ni får säga vilken är Caroline. Äh, nickar Frida Lind. – Från Stockholm. – Från Stockholm. – Vanligtvis. – Johnny. – Johnny från Karlstad. – Jesper, känd eller okänd som tantfärbror tantfärbrorn? – Ja, det är vi. – Ja, sitter och äter Lackres och har precis ätit och solar och göttar oss. Mm. – mm. Vad tycker ni om årets uh, upplaga av träffen? – Sjukt bra hittills. – Har inte spelat ett enda spel. <laughs> – Samma här, faktiskt. – Ja, samma här. ja snudd på. Man är här för att umgås med folk och dricker. Mm. Ja, men vi är uppdelade lite i... Vissa är här bara för att spela och vissa är här för att umgås. Mm. Sjukt bra location där då. Mm. Ja, det är väldigt snyggt. I på skymningstid så var det riktigt snyggt här. Pojkarna är borta där också rätt sötta. Tycker du, ja. Ja. ja. <laughs> <laughs> eh, och, och alla har följt retoresan. Delvis i alla fall. Ja, följer ni filmpodden? <gör> Nej, jag tror nog Jag är oftast väldigt osammans <gör> ja. med dem. Ja, Men alla följer. Nu pratar vi film. Men vi återkommer. <gör> <gör> <gör> Den bara, Vad fan då? Du tog upp en måltal till hinten. <gör> ja, då är vi samlade här runt bordet igen. Vi har inte kommit så långt. Ja, vi har ätit slåkvisst. Du har varit iväg väg lite, jag... men vi har fått nya gäster, mm. vi har Joel, Kassiasse, Simon, Franky, I'm Figgy, <laughs> vänner, Vad ska man säga? Ja, då ja. ser det, <laughs> det jag, Per och Karolina, eh, vi flyttar oss inte. inte, och så har vi chipsman, mm. hej hej, hej. <laughs> våran sponsor Larkis. Och chips. Är ja, det. har vi något att tillägga, vad verkar som att det ska bli? Ja, Larkis. Och heter Lagrus? Favoritfilm? Favoritfilm? Det är svårt. Ja, är... Avatar! Avatar? Nej, jag skojar. <laughs> Nej, nu är det sagt. Nej. Nu, nu skojar du för det! Nu skojar du för det! Kom och hålla blå! Jag vet inte om jag läste en revue, Avatar är världens bästa film. Jag kan köpa ju det, var. Ja. Gå och koppla in ditt hår i någonting! Ja, men vad säger du nu då? Du kan inte ens gå! Men <laughs> ingen film, den är bättre än Avatar. Det är så. Du är live just nu. Aha, okay. Ja, okej. <laughs> Inspelning är annars. Du måste välja, herregud. Jag väljer. Men det Spirit of the oh, Ja, eh, då Givlig frågar film. vi eh, Frankie, vad Just nu eh, gillar jag mycket campy splatterfilm. Mm -hmm. Jag har ingen favoritfilm per se. Men fucking Braindead är awesome. Dumta att öppna den här, ja. ja. Eller typ Cannibal Holocaust är alltid ja, en trevlig ja. sommarfilm. <laughs> <Ja>. <laughs> För familjen då, givetvis. Äh, Chipsmannen. Marvel eller DC. Alltid, ma alltid Marvel. Ja. ja. Äh, favoritfilm också då, ja. det ville du tydligen svara på. Äh, ja, det är Lost in Translation. Mm. Ja, som bra film. absoluta favorit. Mm. Mm. Äh, favoritfilm? Ja. Äh, um... Jag har ingen favoritfilm. Nej, vad väl, Men. Marvel. Men. Ja. Jag kan säga att bästa film jag har sett de <laughs> tiden. Mm. Det är ju Mad Max. Du borde att glömma det. Det är ju helt. Enemisk propaganda. Det är helt sjukt fantastiskt. Inte bara för att det är fantastiskt, Nej, men för Ja. Så och höll andan under hela. Alltså, Hela tiden vi var på bio och var som att när man gick ut därifrån bara ja just det, andas. Det, ja, det var en enkel lite fråga som är ganska lång där, men det gick bra. Ja. Då måste vi fråga också här då. Vad? Eh. Hur mycket koreanska kan du? <laughs> ja, säg det på koreansk. Jag kan svenska med IEO. Jag är svensk. Nej, jag är svensk. Nej, men har du något svar på favoritfilm. Svårt, men jag kan väl säga att Sacco är en versus evil. Mm, bra film. Oh. Ja, början är bra på den, sen tycker jag den ballar ur. den är underbar. Den ballar ur på ett bra sätt. Nej, den är den, helt den, underbar. När de, när de spetsar sig själv är väldigt <laughs> vackert. Ja. ja, och då... Han med en gång. Ja, det kom en jävla college kid sig in i vårt. <laughs> ja, och så avslutar jag då med det här bella snacket då med, som vanligt, tummel 2 Tack och hej. Ja, då sitter vi här igen och med oss har vi Frankie som inte ville, eller inte fick vara med. Jag får aldrig vara med. Nej, nej, nu får Jag inte. alltid med. med. Ja. <laughs> Vad tycker du om träffen hittills? Jag tycker att den är bra. Jag tycker att vatten borde finnas på alla träffar. Och så tycker jag att människor alltid är alltid som bäst när de inte vet att någon kommer vara naken. För det har du ju varit idag. då. Det har, det har personen behöver mig också varit. Anton. Ja, Anton Albin. Ja men Jag har också badat. Och varit naken. Och jag kan intyga att det är verkligen riktigt nice grej att kunna bada. Det borde, vi borde ha vatten varje gång vi ja. har är... alltså, vatten har vi men nu menar en sjö. Ja. En sjö att bada. <laughs> alltså, precis. Det är här, fine att bada i så här, en kopp det krävs liksom så här, mer fokus. Ja, så alltså, man kan ju bada i kranen. Liksom, du stora tätta man har. I en kopp framförallt blir det ja. <laughs> Och så lärde jag mig hur, hur, man, gör, hur man gör valen. Eller, <laughs> eller, eller delfinen, som det heter om, om jag skulle göra det. Och de som lyssnar misstänker att de inte vet vad det är. Och det är alltså när du, så på samma sätt som delfiner eller valnar går upp för att andas när de kommer upp till vattenytan. Om typ man ska härma det så släpper man ut luft från ett, ett hål. Och så blir det som en sån. Så att bönor är bra att äta innan man ska försöka typ imponera med denna kunskap. Imponera. med kunskap. Jag hade ju. Ja, alltså seriöst, det här hade varit en bra första dejt. Jag tänker ta med dig och visa dig min delfin. Och sen, okej, okay, det hade inte varit en delfin, men jag hade varit såhär, okej, okay, jag är imponerad över att du faktiskt gjorde det framför mig. Jag åt två nektariner, men det räckte inte. Blir man gasa Blir man väl. Blir Eller man... druvor, blir... allt med mycket Nej, men här... druvor kan man bli hård i magen av. <laughs> men, av eh, min... ja, från det ena till andra då. <laughs> har ni Har ni spelat någonting? Det är ju så sagt en spelträff. Kan äta lite bön Eller har ni varit som många av oss andra? Bara är här för sällskapet? Jag har spelat med andra ord. Det var kul. Det, spel. det är kul. Med andra ord har du ja. spelat det spelet. Med andra ord har jag spelat man. ord. Som är ett spel som heter med andra ord. Och med andra ord så är det alltså. Ett... Som är låda. Det kommer i det med grejer som man kan göra. Mm. Nu får jag en ett drink. Samt tackar. Ja, Samson kommer här och lämnar en drink till Frankie, en Aperol En Aperol okej. Jag tycker verkligen det. Men mm. Känns... Nej, men, nej, vad tycker du Samson, om om Apple mm. Nej ja, om mm. Mythatte. Det är supertrevligt. Ja, det är supertrevligt. Ja. Ja. idén med att göra det Ja, att det är fantastiskt. Mm. Alltså, mm. är säkert alla dessa sagt, men annars så kommer man och så har man den här stressen att vi har en dag på oss vi måste ha skitkul. Jag får inte gå och lägga mig. Allting måste liksom bara ös ös ös för snart åker hem. Men nu kunde man komma i lugn och ro och hela dagen igår kunde man bara laja, bada, spela fotboll, äta god och, vet och kan att Vi har hela de här månaderna. Och göra samma sak. Ja. <laughs> det, det har varit fantastiskt. Ja. Alltså just den här stressfriheten. Om man vet att det är mer än en dag. Ja. ja, faktiskt. Och att Alla har en säng är också. Fantastiskt. Ja, Säng och <laughs> dusch. Och och vatten och bad Ja. ja. Bäst hittills. Jag Jag har stannat. Jag hoppas att vi stannar här. Ja. Jag mm. har stannat. har har väldigt samma svetsat gäng på just det mitten. Ser du ett nu Frankie? Så var seriöst ett stjärnfall eller så var det astronaut som dog. Antingen jee eller ja, jag vet inte riktigt än. Det kan vara ett ja. Det var i plan också. Nej men det var seriöst. där eller så är det ett flygöre De Nej, men det var inte det. Det kan vara man... Det var... satelik. Det är ett plus det. Ja. Det, var inte det, det, var det. Som sagt, det var allting kan där. hända på vad jag träffade. Det var som en, en snabb sån med ljus. Fan. Fan. Eller det var en år. En... Ja, eller bara allmänt. Metiori. Det var Gud som sa att ni är fel! Är det Alltid gråt husen, alltid så. Okay. Eh. <skratt> Frankie, du får, du, jag förstår att du inte fick få med en podd innan, för du, du får nu allt b ursekt lyssna på deras öron nu om de nu kan höra det här. Du ska inte hostas hunder För var här på max Jag visste, jag, jag, visste inte att vi fortfarande spela in det, Nej, men var, det var lite bonusmaterial Det var är, bonusmaterialet mm. Till <laughs> Men Det är bonusmaterial mm. Kan du typ skratt sjunga Ja det kan vi väl göra mm. Så, Vad vill du höra? Jag vill höra blinkre stjärna Eller, eller dröndas note Hahaha <laughs> <SILEN _Ljudge> Och sen Japan på det där då. <SILEN _Ljudge> Retreisen kollade. Passa, det tror jag sen kollade. <_Ljudge> Antonisnet. Ja, tack Ja, vi återkommer imorgon. Tack hörr. De sitta sitta så vi får sitta och gapa hur mycket ni vill Nu sitter vi är sent på kvällen Men vi, är inte, men vi börjar bli gamla ja. Då gör du så Ja, vi, vi får klippa bort slänger. lite Ja, du kör Nej, Inte lakvis sett genomgående tema faktiskt Kör du, här. nu kör vi Jaha. Ja. Ja. Får vi se hur det blir ja, men kör då. Ja. Vi sitter med Stefan eh, Ja, Peter Martin, Linnea och Per. Då har vi... Vad är bästa filmen? Uh, aliens. Ja, bra svar. Vi, vi pratade vi förut. om förut. förut. Lakris. Ja, Turmle 2, det är givet. Ja. Martin? Uh, Blade Runner. Vi är Inte Blade Runner. <laughs> Sin jäkla dålig film. Och ditt svar är då... Allt utom Alla filmer utom Allt Blade Runner. Allt <laughs> Nej, Lock, uh, lock, lock Stock and Two Smoking guys. Ja, den är bra. Ja, det är lite tema. Vi har pratat väldigt mycket film fast vi egentligen är här på tv-spel. Ja, men det är ju sjukt mysigt här. Och vi inte stämningen. Mm. Har du... Martin hade riktigt bra musikvis förut. <laughs> ja, det. Ja. Med spelmusik bara. Ja, mm. Ja, vi ska också bara säga att det är Martin Bindell också. Ni som vet om vem han är, så är det han som är här. <laughs> ja, det, var, det är lite intressant. Man ser all, alla, många brukar vara väldigt duktiga på Nintendo, men sen ser man att det är en tydlig generationsklyfta för de som växer upp med Det är oftast lite äldre. Som man säger, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Så det är en tydlig, man kan säga, en liten, inte klyfta, men skillnad kanske i retorscenen. Ja, verkligen. Det mm. kommer mm? då. Är det som inte är vanligt. Det är nog äldre Fast ja, mm. fast jag tror, jag tror inte. Där börjar man ju också träffas igen. Lite kul för att det var ju, till exempel demostenen var jättestor. Alla programmerade demos och skulle göra skryta. Och, eh... så, och så lite skrubbbait som möjligt. Ja, precis. Och göra ja, det häftigaste man kunde. Sen fick de rycka jobb och familj och så vidare. Men nu har oftast barnen kanske flyttat ut eller man har plockat fram. Så jag fram från vinden. Och nu börjar de träffas igen. på vissa grupper återuppstartar, som till exempel Sensor med Bob. Som jobbade på eh, Newestone, som var sen tidigare. De har startat upp sensor igen. Eh, The Black Lotus med bland annat eh, Johan Dörl. Eh, de har gjort demos igen. Så att man märker att nu när de börjar bli så här typ 40 plus. Klockan eh, fyrger fram. Ja, ja, eller de har tid till annat kanske. Eh, eller bara nostalgiska. Så plockar de fram sina gamla 64 år och och börjar koda igen. Tack så kul. Ja. Det samma, är det samma programmeringsspråk eller kör de på? Jag, tror vi, jag tror det är mer vanligt att man fuskar lite nu så att man folkkodar på PC men sen kompilerar om de det på C64 och det är nog mer behändighet. Det är ja. lite som de som har gjort det. Det gjorde man till och med förr när man gjorde Spektrum-grejer så hände det att folk kodade på andra datorer. Jag kan inte komma ihåg exakt vad modellen var men som är Snarlik, kompilerade man och körde på Spektrum. Bara för att Spektrumens äh, ja, gummiknappar ja, är ju äh, ja, nästan helt värdliga. Men det är ju <laughs> retro... Kom, ja, det är ju såklart att de satt igång igen. För retro är ju, är ju väldigt hett nu. Det är ju på gång Alltså Albas uh, Awakening kör Aj, det här retro ja. och sånt där. Så klart kan de koda och det och folk vet om vad de har gjort innan så är det ju folk som köper det är lite sjukt ambitiöst just det projektet Alvars har för det är ju personer från två studios i Göteborg som på sin tur sitter på Soink och Imageform och gör spel till vardags och sen på sin fritid gör de ett näsaktigt spel. Ja. som man nu fick testa på i retorspridsmässan ja de hade inte kommit långt det var absolut inte långa procent. Det var 20 procent av spelet om man mm. vill kommit. Men uh, det var <laughs> det faktiskt bra tajt. tag kvar men. Men det var tight i den visshet. Väldigt spelbart ja. tight demo ja. Ja, mm. det. Var det var rätt i. Eh, ja, det är Mörkt Per. Ja. Vi kör eh. over and out. Så nu sitter vi på vägen i Malmö Nu är vi jättesnart hemma. Ja, eh, ja, eh. Vi orkade inte spela in så innan mycket. Vi ville pigna till och sen ville vi åka hem. Ja, vi får se hur det blir. Det ja. blir säkert något litet roligt. ja men vi har som sagt vi har gjort ett... Eh, ja, som ni har hört så har det gjort ett litet eh, sammanhang på vad vi har gjort. Ja, sjukt roligt har vi haft. Ja. Vi har ju bra sleter nu. Ja. Jag har stensommar i bilen. Mm. Jag kunde knäppta lägen ut. En sammanfattning på vad vi har gjort då, så är det egentligen att vi är ett gäng som eh, gärna vill bli... Ett större gäng. Ja, Så alltså, det är det som vi gör här lite att ni ska få höra att eh, vi har kul. Och det finns andra poddar här nu som har spelat in lite nu under träffen också. Play Before You Die gjorde ju ett stort avsnitt där. Ja, kul, kul. Det är ja. spännande det här. Och djupa intervjuer då med samma som Anders och där. Mm. Eller djupa, det vet vi ingenting om. Vi <laughs> får se Vi tror det. De låste in sin i husvagn ja. i alla fall de spelade in. Uh, Peter har en, lite rolig, jag har en lite rolig anekdot att prata, säga om Peter här nu. Okay. Peter var på tv-spelskväll i två dagar och det enda Peter spelade det var brädspel. <laughs> med andra Som, ord. Som med andra, med ord. Ja, det var och roligt. Ja, men det var kul. Och, nej men, det var bara gött och grilla och bara köta och från tv-serier, filmspel, eh, sen livet i allmänhet. Man kan gå till vem som helst och bara ställa sig och prata om man connectar med en gång. Ja, och det finns alltid spel att spela och eh, det är sjukt stora, eh, vad heter det, är? heter det? Ja, Nej, är fan, Fantaster. Fantaster ja. av spel och så de har... Eh, det var ja. De har alla spel du vill spela och spela. Och, sen, och, och sen annat också, som du bara har hört talas om Andréans sätt. Alltså ja. spelet som helst inte släppes i Sverige. Jag spelar faktiskt för första året så spelar jag det här i Mario Bros. 2. Mm. Vad heter det? Jag kommer inte det. Panic. Det spelade jag första året. Det var sjukt roligt att testa det. Mm. Första året hade jag väl en Mikkel. Han med sig Oculus Rift. Mm. Så det jag testade jag förra, För förra året. Och det mm. var också så här, långt innan alla andra. Det var ju jättebra. Ja det var långt innan alla och det var jättekul. Och nu hade vi ingenting sånt. Det var en som hade en... Såg jag nu? Ett näs i en brödrost. Ja, svinkult. Vi hade ett akardtabnet. Mm. Och sen är det alltid lika trevligt också när Martin Lindell från Dice kommer. Och håller världens bästa musikkvist. Mm. Svinkul var det. Ja, han har ju priser och allting. Och det har han haft eh, de andra åren. Och det kommer han väl ha kommande år också. Ja, mysigt skjup. Stort utav han att komma, att komma och, på. Okej, okay, det här är ju retorgesamit. Vi, vi ska säga lite att det var ett litet småprat eh, att... Eh, Kanske då ska byta namn då, kanske bara till ett meetup eller någonting. Ja, för att locka mer folk. Ja, men det är ju det. man behöver inte ha lyssnat eller veta vilka det är. Bara du ha ett intresse av nödigheter så funkar precis, det. Precis, och om man, är, om man är lite rädd för att åka själv så kan man ta kontakt med den längsta killen. För han är snäll. Ja, jag kan säga också att det är ingen eh, vant rädd att åka själv. Jag har egentligen åkt själv. Ja, både du och jag åkte ju Ja, jag visste ju vem du var innan. Ja, du. Men jag vi var ju redan där. där så. Ja. Men äh, jag har egentligen åkt äh, själv och skulle Per inte hängt med nu då skulle jag också ha åkt själv. Okej, nu kände jag folk för men gjorde jag inte första året. Och första året åkte också dagen innan och slaggade hos världen. Och sen kom ju Anders och Samson och, och dem. Vi har ju aldrig träffats men äh, vi hade sjukt kul och idag är vi rätt så goda bekanta. Så det, äh... ja, men det är ju gött att man kan just åka dit och lära känna nya folk. Som är helt, helt normala folk. Och det är inget farligt någonstans. Det är inget bråk. Ingen chavs. Alla är bara glada och snackar tv-spel och filmer och allting sånt där. Det är helt suveränt. Ja, no, och skulle det bli tjafs då säger de bara... Men fan, vi tar en färg på Street Fighter, då. Ja, ja vi precis. Nu den, <laughs> Även, det, det är ingen risk och alla hjälps åt. Och, och det stället vi var på i år alltså. Det, det, det slår allt. Ja, det är det. Det är tokfest, fast lungfest Eller vad kan man ja. säga? Det händer ingenting utöver att folk blir fulla och glada. Ja, och en köksfest finns inte. Vi samlades ute i elden istället. Och mm. det. Och, alltså man kunde bada, det var en stor sjö. Eh, man hade trampbåtar, vi var, vi var ute och paddlade i där vi var ute och... Det som är fina, alla bara, alla. Bara drack öl ute i en sån jävla i typ två timmar. Var... Jag, jag funderar på vart du har tagit vägen. <laughs> ja, men det är bara vad gött att vara och som sagt jag har inte rökt ett enda spel där inne. Jag jag spelade brädspel. Familjespel, eller vad ska man säga? Ja, vi har haft sjukt roligt allihop, tror jag. Jag tror inte det är någon som... sen har jag kollat lite på hur spela folk spelar, givetvis. Då, men... Jag tror inte det är någon som har haft tråkigt. Nej, alla... alla... Hashtaggen, om ni vill gå in och kolla på Instagram, är ju... Hashtag RRMeetup. 2015. 2015. RRMeetup med två e. Ja. 2015. Så in och kolla där så kan vi se hur roligt vi har haft. Ja, och så... Eh, väldigt stor eh, grej ja svampriket kommer lägga upp mycket för det är ju svampriket som eh, de flesta jobbar på det och ja vad ja, lägger de upp? Där. Ja de skulle lägga upp en hel del. Ja kul kul. Och så kommer ju från Play Before You Died putas det där också då mm. tror att det är, va. Mm. Ja, de lägger ut också. Ja. Ja, vi, ja, vi har haft sju kulåt och som sagt, det här var inget seriöst det, bara här. det här var inget inspelningsgrej vi gjorde. Vi ville bara sluta ihop våra påsar och göra någonting. Ja, precis. Bara lite snabbt. Ja. Ja. Och nästa år, vi tror att det kommer bli samma datum, slutet i augusti. Ja. Jag dunkade i ratt, <laughs> ursäkta. Eh, nej, men det kommer, ja. I slutet av augusti nästa år igen ant kommer det nog bli. Och förhoppningsvis kommer vi vara samma ställe. Mm. För vi städer gjorde det jättefint efter oss. Vi är rediga. I andra sett så många killar städar på ett och samma ställe. Men, eller, jo, de andra åren. Nej, äh, men... Och, och... Tveka inte att åkt dit. Nej, ni, kommer, åk. ni kommer få så många nya vänner. Och, Precis. Alltså, och poddar. Alltså vi, vi är ett gäng poddar. Hur många poddar var vi egentligen där? Fem poddar eller någonting? Ja, typ typ uh, sex fem poddar. poddar. Så. Men säg så här, Åker du dit själv så kan du kontakta mig. Den längsta killen. Så kan jag, man hjälp, kan jag hålla i handen lite. Och mingla runt lite med er. Så man lär känna känna såhär. Du menar alltså Per 76? Per 76, ja. Precis. Så det är, jag, jag hoppas att jag kommer vara den här står, man vet aldrig riktigt. Nej, och jag kommer vara där också. Ja, och Peter. Ja. Och vi är båda lika snälla. Jag är lite snällare. Mm. Nej, men som sagt, det finns inga otrevda människor också. Nej, verkligen inte. Men nu, vi sitter i en bil för det blåste för mycket ute och nu är det sjukt varmt. Men ja, ska vi... Nu vi, vi avslut? Ja, ska vi avsluta som uh, retresan gör. Så får ni plugga, ni som inte förstår det. Men fast, fast, målet är ingenting. Fast det, nu är ju målet allt. Även om jag har haft roligt att resa med dig. Men... Ja, egentligen. Jag <laughs> målet är ingenting, resan är allt i alla fall. Så ja. avslutas det. Men äh, Nu kör du din grej. Tack och hej. Jippiekej.